në emision e kaluar, si kur si e përmana shëkuat në ruar, patëm rasin të njëftohemi përsa afërmi me rendesin e kësajtime dhe qëfar realisht një synum të arim kur flasim për këtë tim. Të flasër sot për edukatën, gjdo njëri me automatizem për atë që do t'i këthejet e drejta e ti. Nga se shumë njerëz, kategoritë ndryshme të ndryshmet e njerëzve sot, ndijen se janë të shtypur, ndijen se janë nga ata që ju është bërë e padrejtë, dihen se nuk i është dhën respekti i duhur ndaj tyre, dihen se nuk po sillen njerëz si duhet ndaj tyre e kështu me radhë. Andaj në momentin kur ne për shembull ë euh, flasim për edukatën, dihet se shumë njerëz ngjallën një lloj disponimi, ngjallën një lloj gëzimi se ja tash kam rastin që ta marr hakun tim, që të të tjerë të kuptojnë se si, si duhet të sillen me mua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 se Allahu Gjellewala nuk e ndryshon gjendrin e një populli, nuk ndryshon as raporti tyre me zvete, as gjendja tyre në përti si nuk ndryshon për deri sa, kjo është kusht, ata nuk e ndryshojnë vetin e tyre. Andaj mos të gjen në këto legjerata në gushlim, për shembul, grua ja, se buri isaj nuk është i sjelë shëmete dhe pasaj thot jaqë farta hoqja. Jo,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 ndërtese, ndërtimi, projekti i caktuar. Dhe askush mos punon. Të gjithë thrin, të presin çfarë po bën ai tjetri. Nuk ndërtohet kurrë. Gjasave thot pse më punove ti më ne? Edhe ai duhet më punu. E pse vetëm unë më angazhova? Po ai më angazhova e kështu më radh. Andaj ne duhet të kuptojmë se për ball ndërtimin e shoqërisë kemi përgjegjësi të caktuar ne. Dhe për kat përgjësi do t'japim nesër llogari para Allahut azza. So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 në betën që është një personal të gjdo kujtë të tërë. Nga se gjdo kush, e të regon karakter në ti, e të regon s'jel në ti, moral në ti, e kështë marad. Dhe ne e të regojmë. Përëndaj, në qofësët dëshumë të te kalonë shumë probleme në familje, nuk duhet të pretë buri që grueja për shambullë të krynë obligimet. Ose në qofësë aja e të mongu, pasaj kjo ti hakmirë në padresi. Ose e konërat nëllë,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 të kifunit më e rëndësishmja për neve është të kemi punë mirë me te. E për tirit mundohemi pasaj sa kemi mundësi. Për këtë arsyje po them që duhet të interesojme se si mund tjetë një rabin e dukuar me Alon. Dikush mund të të të, po qyshën me Alon, në Alon nuk shes as nuk blejën e, ta duka ato është kushet e kur blenë. Në më Allah nuk jetojmë në shtëpinë të tysh, apo dukat është me ata që rënë në një shtëpi për shemb. Në më Allah se kom ku e shihu në tysh, te Allahu ngasë krasthan me jetë në padeshmë. Mirë. A je pyetur ndonjëherë për shemb se kush të furnizon ti? Allah. Apo në gjithë këtë dim. Kush të ka krijuar ti? Allahu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 A ndon ganihara që mos timi të edukuar dhe ta fusi me dikon hisën e Allahut dikon, a ndodh kjo? Për shembull dikush ta ka besu ë uh, një thas me miell. Është hakuj i thirt, hisja e tij. Ta ka besu. Ai thet, "A ki mundsi që për kohën që unë mundoj nga shtëpia ime jam në uthe"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 As ka, e, e kam përmend, kjo është kusht. Njëjë ka tituj, por nuk është edukuar. Ai mund të të sjellë në rrugë. I flet fshiut të tij, nuk e ka ofenduar s'ken me fjalë. Mirë, po kush është vetmi? Dar kurën vetmi, njeriu nuk peçonë tiër skoti. Kush është kush është me te? Kush është ai vetmi? Vetëm Allahu Xhella Wala. Kto është i padukut. nga kjo pasaj vin, shere tjera të shumë ta, që shpesher në ndodh, pas taj nga me u dëmtu, për ty një më thonë që filloni, kur s'ma kesh marrë manja fënë? Po ty s'ma kesh marrë manja, po Allah Gjellë, që më të të i thonë ati që më zbëgë shtraptën. Po i për dukum, ataj Allah Gjellë ka zbulu dhe ka demaskuat. Kjo është e që ka duhet të dim. Përndaj, ne i po filloj më sonë të me lejën e Allah të azugjel,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 Ky thuajë e parë është qerobi të kujdeset në rrostat të caktuara se si po komunikon me Zotin e tij. Çfarë do të rroste? Për shembull, Allahu Jellal wal Akber ka beqatuën i beqati. Ta ka thonë shtëpi të mirë, ta ka thonë rrugë të mirë. Ta ka thonë Allahu Jellal walani grua të mirë, një burrë të mirë, të ka fërzënuar i fëmijët hajët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 Apo ski çef as me u kollit ku t'lemrosh se më rancish numrin. Diku është po jamu që s'e ranci, ndoshta më më ka fto nguj, po u flat. Se ki gale. Apo dallan kush po dal numrat atje. E Allahu xherlora nganeira çon begati kur të shesh që është piti, duj pak mundreç, çish po komunikon. Çka po i thush? Çi kjo është lloj pore dukoz mallonje levala. Kur ajt begatan çish po lajmrosh ti? A me kafshat nguj. Po këtu jam. Ha? Pa deb. Apo shtrit. Mir, mir, leja ti atë të begatishim me këqut të çati e lej. Ma voni këqyrë apo? A qesui thush Allahu xhelal. E po qyrs do të më thonë, e po ç'çi kjo arte duke qatë me Allahu xhelal. Ç'ki keneve na duhet. Gjera s'vjen, gjener nuk lajmërohet Allahu xhelal we ala, nuk ti nuk lajmërohet Allahu xhelal nga njera, nga lidhja negative. E kam lajmërohet gagnet lajmë nga lidhja e ashprua.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 Allah s'dëgjon më të apo apo doën me të begatuhë ti nuk e nosh me të. Po ti skupton që çish më të bëm e kuptuar ta dërgon nga kanali i sprovave. Cmuani herë etan iniciativa dhe vlerën shomase begatie apo e po çësot. Allahu komunikon me ty. E mirë, kur ta dërgon nga kanali po le thusha, gjith, i sprovave çish po lebrohesh. A thua se pse breveç më po mthirr gjith? Ai thua sholat asgjë. Has pat kanë më thirrë veç mua. Sa një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 të prejashtënë Allah Gjellewala, me njerë pjesë i namazis, të pranënë, me bu me dojtë pa abdes. E mira, gjithë mund duhet më alonë me full më abdes? Jo, gjithë mund. Ka do raste, kur pa abdes, më shë me thonë faliminderit. Njoje këty në rase, kur më abdes, kur veshën, kur më kom, kur shtrem, kur bot, është lojë pari edukatës me alonë Gjellewala Gjellewala. Si të komunikosh me te, në rase të saktuara, kur të spravan, apo edhe kur begatan, edhe kër të thërret, pa edhe kër thërret, do të me di kësh me ragu, qësh me ju le mru? Përshamut Sovët në Kuran ko, o ju që keni besuar, Allah o kejt, ata që kanë besu, për i thirë. Në përbal të gjitha këtu në thirje, o ju që keni besuar, qësh e le mru? Qësh e këthonë, Allah ote? Në këdi ju në qësh e këthonë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Hajja ulla solah e yani namaz apo çu sikë përgjigj po po mirë kiti duhet marr shpëtim po zonim te përshëj çu do të më punu e shola si ke thon çishta vallahi shumë pa adukator thotën e citojim me zonë çë kjo është adukata allahu, me allahun azhjal sa njëri nin allah ai më zinë thret po po kush e ka mësua të më zinë thasht e kam mësu pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam kush e ka mësu pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam me thon ashtu kush allahu xhelalu ala do thot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 veç një formë të sektuar të edukatë së Allah e Karibë. Cëla është e? Që kura e thët eja, ti thush pojërë dhe. Këj t'ilash. Që kështë edukatë. Njo e e kësa eshtë edukatë më Allah në të gjelë. Në të. Të kumëtëm, e pësila shembuj, ka shembuj të shumë në këdretim. Mi për duhet të kuptojmë, zë shtyllë e parë, që kuës nërhuarë, me qësa ndërtojtë ndërtojt, edukatë me Allah në gjelë e gjelë e gjelë në situata të caktuar kur ai të thrat apo le forma të ndryshme të dish si duhet marragu a mundem i pa shambul pa shambul a fjola alhamdulillah sot fjali shumë e mirë mo dhëkër dua të Allah të osojë jëj bojë më të mirë rall mundesh me jetë nga se i dërguari Sallallahu alesim ka thënë, fjallë alhamdulillah, mbush qka ka mes tukës e qilët. Aq është e dobishme, aq është me bëllëk të mirave. Aq është edukatë me Allahum Jallahu Ala, gjithë mund, alhamdulillah me thonë, gjithë mund. Jo, nuk është vëllatë, jo, du të me ditë kën me thonë, alhamdulillah. Përshamull, përshamull, kër të hinë bani, jë thuj, alhamdulillah, e hinë, jësë banë, marë. Sërë se dukat me Allah, qëllë e valë me thonë, alhamdullë a kurhinë në banja. A jua, qëka me thonë? Epo, mësajet dhe që me ku një dukum. E kur dhellë për banja, e mi për së po bëjka kurhinë, e kur banë, po që e bonë kur dalë. Alhamdullë a kur dalë, zmanë, e kërshë të marad. Fjale mirë balësht, po duhet me ditë që ku e në ruar, se ku dhe me përdo. Edhe fjale La ilahe illa Allah, edhe fjale Subhanallah dhe Allahu Akbar, e kërshë të marad. Gjith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 Jo hija të gjitha këto rregulla se si më reagoj kur Allahu xhalle wala komunikon me mua përmes begativeve, provave, thirrjeve. Ekstremat është kushti i parë themelor dhe shtylla e rëndësishme e edukatës tonë me Allahu xhalle xelalu. Loj e dytë e edukatës, po po shtylla e dytë e edukatës me Allahu xhalle wala është siguruar, nuk po dia me filluar të fol për të amelon për mëshirën e tij. Qase këto ora po tregon se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 Cënë është e a pjesë? Allahu për te e ka kërku e zemrën të anë. Qatë Allah alim. Allahu qatë një këshyrë, që shukë i punti? Njërë po, kjo zemrë, kër të bëhet për Allahun, a kanë mundësi me e kundërshtu në gjymëtyret pasaj, mos me komë për Allahun, janë nukë mundën korë, vëllamë të më, korë. Dikush më më nëhonë po, janë mundën. Munën, e po qeo të abinë një shambull me të kallu që smunën. Per shambull. Ti në qofse një shambull të tërë maj mirë po më ranë menë të shabë. Në kone Sulejmanët Alehi Selam. Dygra kanë shku në kanë shku në punisht e të të të të të të të të të, në arra të të të të të të të të të të e punu. Edhe të dhuët i kanë vendos fmit e të të të të të të të të të të të të të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 Se fmija imbetur është i sojnë, dërse a ish du kur e shtë i grus të të tërë. Nëse kur e të të të tërë ka qenë, në na fmija ka një tja së peshe, është fmi jo imë, jo bat, jo nuk bat, kanë shku me u gjyku tek Suleman alehi sallam. Shikoni këra sashtë ilustrativ. Kanë shku me u gjyku tek Suleman alehi sallam. Ko shkojnë të Suleman se me u gjyku, në meshë nëmanë nuk atërë së kam pas, me bo ADNJ-ja, nuk kam pas,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 E pas taj, a i do me kësipi këtetit këtë, thuj, veç më bëllet diritarën se pohjnë të fëtëfti, a ja, mështu me thonë? Kështu kështu, këjtë që ka ki i lene e kapë me pështu, pse? Se që ka ndodhi? A zemrë o prej kapëtën. Ande e ka mundë si kë zemrë me dashtë, Allah o në azogjelë, shumë me dashtë, e kër Allah o thotë të ka heret doku që sajtë, të thuj që jam zonë, zemrën nuk ka të nxof sahat e ka Allahu xhalla xjalaluhu të nështruar ndaj ti gjymtyr do ta ndjejë nga si unështar prandaj Allahu xhallahu ka kërkuar zemrën mirë e kuptum kët e çfar lidh kjo me edukator me Allahu xhallahu ala çe çfar lidh kjo se Allahu te bara ka kërkuar që kjo zemër mos të jas sikur se gjymtyrt çu sikur se gjymtyrt po çe për shembull kokë apo apo më kthe koken kështu po moj abojjuna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 Po vesh pejti me prit, që ka po thatë, që ka po dëndë. Aja me komuniku me Alon Gjelleora, te gjimë tyrë përdari, punati, po gëshda tje, preja tje, që atë du shë bënë. Zamrë lej me Alon Gjelleora. Zamrë lej me Alon Gjelleora. Në momentin kër Zamrë filanë, me ju përgjigë thirive tjera ansore, qësh i përgjigët, po që përshamë, po. Allah u Gjelleora i ka thunë kësë Zamrë a çovse më në nstruoshu mua. Dhe normalisht duke i nshuar zemra anëshruan në gjymtyrt. Allahu ta zuxhel. Allahu t garanton jetë luntur, të lumtur, këndsh të këndshme këtë botë. Kimu u zgju, kimu u knoç, kurën gustu me kimu ndi. Apo the kur të shohësh në botën tjetër të të do të jep pishmëlimet të mëdha nga xheneti. Allahu xhelu ala e ka bënë një marrëveshje me këtë zamër. Ne çovse ajo i porulet dhe edhe Allah, Allahu xhelu xhelalu Allahu këtë jepë. Mirë, këtë zemër tashën, këtë bot, ka njësë ullëthimin e saj, ka njësë punën, ka bu marveshje, apo, edhe fabrika e punës, e zbatimis e marveshje është këtë bot, a është arën këtë bot. Qfar ka bu këtë zemër? Duke, duke punu, duke punu, duke punu, me marveshje, se Allahu në këra në regullë. Ka o një thiri, i ka thonë, e qofë se më gënë muë, Kur zësë është e ljumëturi që ta ka përmtu aj? Apo, qëka tjep ju në avë? Zemrë a fillën tash me uhamend. Apo, e qësë e fillën me këthi kryt. Vec me ngu, përmëtimin edhe ofertin i dikut është 5 dukat më Allah në Gjelle Huala. Pësa kujtoj që dikut është paguna mirë se Zotja? Pësa për këthejesh? Këthimi i zemrës nga joshet e tjera, nga kërkeset e tjera, apo, është 5 dukat më Allah në G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 Kur kush pranon me gjuvëç mi thon apo. Ke kan xhef pijem me boruat. Atara ai grua ja bëni prem thjesht. I tha, nëse ti je ke për bukurinë, atë kuptem se ai so e lëvdonte në bukurinë e saj gjithë rradh. Tha, nëse ti je ke për bukurinë, unë kam një motër më e bukur se unë. Atë kuptem. Ai filloi me këtë kryt. U habet. Jo ai shoq me Koka, nokdin Koka. Koka ve pron me këto. Ai u prek zamën me kat ofert dhe me njerë e levizi kokët, me automatizme e levizi, nështë edhe pa dasht a i thare, dhe e gruja e praktis duke i thënë, leu sada këte mellte fëtëtë, i thë për të, të kështë për një me nuk ishe këthi jopëtë. Andaj sërë në këthejhëm edhe dëshmujmë për mesojse, se kem në bashkë për një me me shkun gjenetëmë. Kjo është për dukatë më lana, do qëtë. Nuk gudzën, zamra më u këthi askonë,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 Do mas një kohë gjatë mund të as mundsoj me u fut tek ky njeri me pushtet. Që ty ta mërmënia se ai mund bën zgjedhje. Po se ja të të e afuto të njeri, do von peri mund tipoj në aparat i. Edha ai pa thot po fal. Ç'e po don? Ti i habit duke shikuar tepin sot i bukur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 është e përkushtuar Allahu xhallahu ala nga sebehat ka brrmëreshje për robni nuk i bëhet robaskujt pavarësisht sa e thirin këta djathas, e sa e thina ta majtas, e sa e thina ta anash ekstërmad nuk i ka përgjigje kjo zemër e edukuar me Allahu xhallahu ala andaj edhe në këtë rast duhet ta edukojmë zemrën që mos të kthehemi por të jemi të dreituar ka Zot xhallahu. Kjo është çylla e dytë edukotes me Allahun xhelalu ve këtu ne po i do fund kësaj duke lënë për emisionin e arshëm të vazhdoi edhe më tutje me pikën e dytë dhe pastaj të flas edhe për lojën e tretë të, të edukotes me Allahun xhelal xhelalu që ta kuptojmë pak më drejt se si duhet të jemi të edukuar me Allahun subhanahu ve teala. Sidoqoftë shikues të ndëruar, kjo ishte ajo që patë mundësi më e përmend më nda këtë emisionin. Kuadër të kësaj kuat të rezervuar duke kaluar pak minuta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 Po sa po të shumë e fëllu me SMS, po lejmërojmë në garajgje se ka telefonat. Andaj për mësëprit e inkuadrojmë, urnëni. Allo, selamu alaikum. Alaikum, selamu alahtullah. Hoqë, e këmë një problem. Qënë jemë një dialeri, jemë të fejua. Pa? A, e fejua jemë e ka pas një sirë, u ka në pekë më prej sejri. Pa. Edha jo këra në zinahë. Oh. Ta është faqë, qëka të bëjë unë? A kom, kom për halat me vazhduhe, apo qëka të bëjë? Emir, ajo ta është pasi karanë zina, a është pendu sinë qeresh nga jo, a është këthyja, po nuk në djetë fejtore shumë, apo si është er gjendje jo, e saj? Gjendje e saj është faqë, që e jo rrinsje e vartë, i vjenë marë me dalë me mu, e këmë të të të të herë, takime nuk ka dalë,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 fatkeqësisht çështja e domethën problemeve mes fëjumve po dhe të martuave domethën koha e fundit ka marrë përmasa të mëdha dhe po shfaqet në mënyra të ndryshme fatkeqësisht që po rëndon jetën e bashkëshortëve dhe të fëjumve kjo është një situatë padyshim shumë e rëndë që një njeri një djalë ta ketë një të fëjuar dhe pastaj të dëgjojnë se ai ka rënë në amoralitet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 Jo, çfarë mosulja e xhikimit, shikuarit në fytyrat e burrave tuaj fatkeqësisht të ndajurit me ta, komunikimi i i, i palegjitimuar fatareisht me ta, e kështu me radh, gjitha këto janë hapa të vogël për dikën, por Zoti naruajë e bëj dikën në këtë mëkat të madh. Kjo që ka bërë ka ndodhur, por ne nuk duhet të penduarve. Atyre çuvje i keq, tuambyllim dyert e tepës. Tuambyllim dyert e kthimit. Ti tek e fundit lërë për një koqe të pushon pak s'po thëm ku o gjatë, por tento që mi a dërgu diken, komunikon me familë në soj, le t'ja përsill në ata asoj, ga dëshmirin tënde menajt me te, se ti e ke kuptu gjendin e soj, se ti po do mu u këthuj, në shumë që dhe je i ga që me e këthuj po thëm. Andaj menaj që, dal nga dal, dal nga dal, që fësa asoj i dërguen sinjone pozitive, se ti ki ga dëshmëri, apo ta te i kalesh këtë mëkatë asoj, ti ki ga dëshmëri, apo që ta pranash ate me këtë bagaj, të mëkate që ka bërë, dhe të fillash një jetë normale, nuk do t'i hak mirash, nuk do t'a nënqmash, nuk do t'i akushtash kur, e pak e ka fërtir me t'besu në këtë fillim, po në qufë si i dirkon sinore pozitive, dhe dal nga dal, me fjall edhe nga anash, duke u rezervuar për fillim, që t'komunikash dhej për dhe me te, mendoj se me lije në allo gjellewala, dhe t'shkon situatet duke u që tensionu, duke u që tensionu. Po në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 nga se kem një emision të mërkureve që kam një probleme e hoqinë Mohamed, por dashta me do një kontributë sa do të vogël dhe modest lini me këtë problem që do disa instruksione dhe uzime të shkurta dhe tjeshta për të pravuar se mos val po shkrep si zgjedhje përdojnë nga kjo, nga kjo kris. A ne i përdojnë këto që ti ceka, që ti përmenda, të entom ma vonë një kundër në shëtë menet me teme që ku ku është problemi, që që është pendu, si në që se vrenë që ë dhe ndijet keqë sinqeresht, dhe është largu edhe nga ato rrugë të zetë e kanë shpirë dhe ti ka punë e, pun e keqë, atër kjo është një shenë seriuse e është penduar. Por që është një jetë keqë për ashtë që ka borë, por enda e vazhdo me qenë në ato rrugë, në ato vende, me atë shoqëri, atër kjo mund të kontestojnë në masë të madhe sinceritetin e pendimit të soj dhe keqarën e soj, Allah edhe mas po Ur, në masë mirë. E këmë një farë vese, në bëgjurë, në bëgjurë, në tonë mje, këtës. Më ma së bëjë, nuk fërë nëvecë bëgjurë, në tonë në farë vese, sështë. Se të tonë një porinë okë. Veshë që ka, së nëpë. E qëfar vese, në falë ollë, se se kuptua drejtë. E kam një vese, vezvese. Nuk mu da bashkë me kuptu, pas do qoftë, me aftan që kuptua me fjale në vese. Uh, dhe ato që muajta më kuptua në fund tha nuk falem apo tan do e dëgjoj fjalën versë edhe fjalën nuk falem këto dyja i kuptova dhe po mundam me lidh me synë dyjavë se to nështë armik kush do kujt pëneve dhe ai normalisht si armik nuk ka dëshirë të na shemit në sherrat do të tenton mërat dëshmë për më na zgënjyjme na shqetësu më na në serioze situata të pakëndshme të palakmushme mos më la rahat Wallahu aqallahu jallahu nuka ka mundsu ati chai me bochkan. Wallahu aqallahu jallahu nuka ka mundsu ati me bochush donai vet. Son bonai. Dikimi ti tek nejoje qofizum. Ade kaher Muhammed sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasah. Falimi shuft Allah azza wajalla ti tele terkurti ne shejtane ter perpiqen ti ka ky ne vesvese. Ade tshetsam per mes vesveseve. Hapi por dush me ndermar Allah ndermon gru malup kesh nu fal më lidhë më allangële lëvala, që ishë më shmë koni mbrojtën për mikut, apo e jenë da për mikut tënë, dhe fal i falë namazën, me lutë allangële gjelalu, pasaj gjithashtot me injëru këtë vese, mas më marë më to, me i konzru si gjërat huja pëjtë e, së është pjese jo të kja, dhe vëprime të të shumë të që thashë, nuk është i raporë që ne japim përgjë për këtë qështje, kemi dhenë edhe në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 është namazë. Kjo është e para. Gazetja më bënë media a kanë kontaktuar me kënd dëgjues me këtë sikues edhe më vonë apo çfarë kanë thotë. Piposë kimën në SMS një pyetje, uh, thotë se lui komor shumë. Bigjaz, këtë parë që e kam atje po lo, e lu, e namaz nuk boi. Në çoftë, edhe kjo është ves. Ose ka të bëjë me ves, jo ves-vesa. Në çoftë, e ka punën për këtë ves të komorës. Atër po i themi vallai se e pas kërë një vest bagit shëmë të razekshëmë, mirë po ka zhjidhe dhe për këtë, elhamdullë, nuk është pas zhjidhje. As një vest i keq i njëriut, sa do që i madhë të është, apo, nuk është e pa mundshme që njëriut të liruat për ti, nuk është e pa mundshme. A e dinë që nëshë kushti kryesor, a e dinë, apo dan ti mu në largu për i kësaj, apo dan si në që nëshë mu në largu, në q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 Në qëzë nga këtë nuk largohesh. A, fështire ki. Nuk mundesh mu shoru nëso porrin me disë në virusave. Së të pa mundeshme. Kjo është kushtë i parë. Largon nga shësrija keqe, me një herë. Ma mirë mënet vet në shpe. Ma mirë mënet vet udhve. Se me këtë shësi të, të, të shvenuar. Kjo është i parë. E dyta, fa në namaz. Nga se me namaz kime shku në gjami. Në gjami gjenë shokët mirë.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 Lut Allah azhjel. Lut Allah xhel wala. Ço sunte natën, apo më dëgjon? Ço sunte natën në ora 4, në 4 sot të qurt. Ba Abdes mir. Çe ja durt Allahu azhjel. Thojë o Zoti i Madh, unëm në gjyhnaçor. Unëm në njëri që e kam dytë vetën tëm. Unë jam në njëri që ti e din kush jam unë. Lutna Allah jam. Ti e din dobshin tëm. Lutë bej ç'u Zoti. Ti e din Allah që në më dob. Po duam u largu po po më diçur. O Allah ndihmë. O zot, manje dorën dal pikë sa kriza. Nëse ti Allah nuk ndihmon, unë e shtkërorna. Lot Allah që çsto. Ama sinqerisht ti pe lod me ndihmë. Ki me pa rezultatet në kësaj nesër inshallah benë lavt. Nëpërdorë këto tria që i përmanda, me lejen Allahu xhelalu ole do të përmirësohet gjendja jote. Allah do të ndihmoj ty dhe të gjithë atyr që kanë këto vëllai probleme. Kemi telefonat. Selam alejkum. Alejkum selam wa rahmetullah. Tor shëndejtë. Më për më gjithë me rungë Për njëzno Dhe shtë apër më të bëhë një kviti e këmë për sëtë një farë Se debatë me lisa kolegë E patëm për falën e namazit Po? Për nëse nuk e më ha në namazin për nuk e krym për obligime Se dë njërë jo se në i sen Nuk e kuha në i sen A më nëshime gjikua të qitë del pifi E qarë të?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 A të thonë është një, një musliman, që aty, i, i musliman është, po shumë i ljekës. Nëse namazë e forësonë shumë besimin. Andaj, musliman është, nuk delë për feje, mirë po e ka gjendin në, në razik. Andaj, unë menaj se mendim, ma i saktë ukshë mendimi i dytë, se lënë si namazët nuk o qëferë, nuk mënë e mënë më njërën pa besimtarë. Mirë po dhjojë mu një kamatë, Ë pra, kokëna besimtarë, jo, komat nuk mund të komunikorr, por besimtar është. Suljmani është varrosur në varrë të muslimanëve. Trajtohet si musliman. Mir po, padyshim se mos fal namazet ndikon në masë të madhe në dëmtimin e besimit të tij. Kjo është mendimi më i saktë që mund na ofrojnë Allahu dhe më së miri. Kemi një telefonat tjetër të radës. Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah. Si jeni të nderuar? Mira el hamdullahu çshehetullah jëh qadorto lorë des janë ta buni fytyje. Po, vla, fal. Çamë ndëntë për s'ka këto orat për shkije që vendojnë apo drejt apo qoftë më vërtru si pas këtij. Rënimi i lapedarve, po? Kosi po, për rënimi të dortën shkije sën vitie, se nas vet më barra zonë për shkije zaten. A do të rënimi lapedarve nga ana e... e dikut? Do ka jonë që po. shkine, të ajuna për shkije, lapedar të shkijë. Po, po, po vorëset më arronin këto puna, po. Është po, po, po, po, po. qartull, është qartull.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 Në Medinë e ka qenë Mohamedi S.A.S. kanë qenë të njora varezët e jahudive. Të që fëtëve? Të njora kanë pasë pjesët pasajnë për vërreza. E kjo asë njëherë në Hizur Islamë nuk është më hu. Ata i kanë vërreze të veta. A tje i vërreze të vërreze të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 në shërim nda problemet ne nuk po dëshirojmë të ngarkuam vullhat tonë luginë edhe më tepër se kanë tërëshë shumë kanë tërëshë ata kanë kanë problemin ata tash ne me veprime këtu tu arëndojmë edhe më tej situatën mendoj që kanë ne kusht të dashme por duhet të matemi 10 fsh çfarë po bëjmë ngas ne merr hat dikush kanë e thën atje vorë dikujt e shkon vlera hat ka se na alhamdulillah ne jemi të lir por pastaj ata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 Në mene që është gabim dhe nuk duhet më marrë më këtë dhe dënojmë rasë të të kësa natyre ka se nuk është kjo pjesë e festë tonë, asë nuk është pjesë e traditë të zonë, asë të kulturës tonë e asë e mentalitetit tonë. Allah edhe në masë mire. Kemi telefonatë? Urna, oda? Selam aleykum, oda. Aleykum, salam, arsulloh. Kam në pytje. Po? E kemi në problem në familja. Po? E dim që bapëri e trasan mamin. Edhe ajo e di, edhe për këtë gjanë një jetë shumë keqë. Edhe sërë të vjenë dhe me thëmë të ratë që ku shkonë, edhe në një një shumë keqë. Brenga ima është amerikë tamë me respektu që shduhët ata, apo shkatë bëjmë? Po, po qartë, qartë. Selam alaikum. Selam alaikum. Selam alaikum. Selam alaikum. Allah, kjo është me shumë keqarë dhjëm duke për e tukë që pëndë gjëhet. Subhan Allah. Njëri që ka fëmi të kësaj moshe, kjo motër që telefonaj, është kjo... e moshe s'pjekur. Me si kri baba e saj ka moshe. Në këtë moshe me të rethu, grunë e ti me shku, kja është tërpë. Valla, kja është... Ska i shmërësht e pa pranushme. Pa më arsisht me qëka i mundu të më arsishtu. Pa më arsisht. Nuk ku arsishtu për këtë apsolutesht asë konë. Po është në qofë ta është plemi ti që i mirë me ta.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 a imbetet prindet. Dhe, si kurse se e kam filim, ti e bënë respektin tëndë. Andaj, në qovë se, për shambull, ka nevoj për ushqim, je për mushqim. Në që se ka nevoj me jala teshtë, jala në teshtë. Eta është, mua betit disponim e kështë më radhë, nuk muni me bo mezarëtë, nga sërqështë e zemrës. Po, nuk muni bo keme dalë me te. Nuk munë në qëta mi ofru një ambient të gëzush me disponum kërë v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 Porad me disponimin e juaj dhe mërzinë juaj në çetënat, mund të bëni presion mbi ta, çajt mëndon pak më mirë çfarë po bën. Çajt e ignorojë kërcut. A jeta çfarë pse nuk u kulin me të më biso du, pasi kçi nga kaç publik e kaç e diqshme. Nuk nuk nuk zbulon diçka të pas zbuluar, çin ka zbuluar ne këtu po. Mund të më thën. Me të më të. Do është do të gjëllova kthehet. Dhe gjithashtu Shizana Rose. Te, nëse keni motër tjetër ose vllah tjetër ose nëna juaj, lutni në Allah xhallah, Allahu Azh. Lutni Allahu Azh. Vallahi, ju e keni vërejuar shumë shpesh hera në shumë probleme më të mëdha që janë në pikën e fundit të pikave të zgjidhjes që i ofrojmë, themi se bën dua. Lutni Allahu Azh. Dua është arm shumë i fortë, ndëveçanti për ata që nuk kanë asgjë pos duaos. Kur dikush ka mundësi më bodh diçka, pos duaos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 Marzina, rrezlucaçi faktë që, që përmendota. Dikush atje e thon gruan me si e tij e tetërkoh, po ndëgjoim se gruaja po tregon burrin e saj këtu në turbu, këtu këtu marrëm i menunasi musliman. Elena më nendon edhe këtë mesazh. Allahu na rujt. Allahu jallahu na rujt pindrimit të madh që kanë frikë që na mund të pushit gjithë në këtë ndem nga nga nga marzinat edhe fllësinat që po ndodhen në mesin e popullit tonë. Allahu na rujt. Kemë një telefonat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 Por thua në quan Arabën e Jonë, boshnyake, profesor doktor Enes Karić. Po. Trasimi i citateve kuranore nga Arabë në gjuhën e Jonë, Arabën e Jonë shqipe, pa? doktor sekretar i dërgën e shati. Po, po, po. E djeshta më bletë, po dhe kjo që na lexon gjithë familja. Po. E djeshta me fytyt, a është vërtetë se është i butum galenisht yon? A, 10 ka e çartë. Është çartë.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 Andaj ky është i sigurt. Ky është nduhr tora. Më në kët Kur'an, çoftë asan Efendi nahet, apo çoftë Sherif Efendi Ahmetit, marë Allahu i mshiroft dhe bënën bast familjes së sand. Me ta meru, nga këto të marrë, nga këtu përkthime tekson aty largou. Kjo është më e mira po domethënë. Jo pse po duhem nëm vlerësu përkthimin e Kur'anit për më, nga sa nuk e di. Por në qoftë si i përball një gjëne që është pak e dushimt dhe tjetër që është me bindje se kemi që shumë vitën duar tona apo është pak e dushimt se du në marrë këtë të gjithë haqëllarët ton që manë një gjerata dhe përmendin citatën nga Korani për këthimet e tyre dëmës dëshmërësht i marrën nga njërën nga këtë di Koranat andaj është ishletuar ishletuar. i shletuar i shletuar i përdurën i përdurën këtë i marrën këtë ës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 dhe nuk guxon as kurti të përzihet diku tjetër për kryen obligimin e Allahut ato djalë. Sikurse për shembull burri mos më lë ngurrën mua fal. Grua do të më fal. Edhe kët aspekt se pyet burrin e bur saj. Edhe kur vjen koha e haxhit, gruaja, posa ti pleqson kurtin me shkun haxh, domthoni i ka parat, e ka shëndetin, e ka përcilesën e saj me shkun haxh, shkon haxha ajo. Ja, Është ku me djalin e saj, me vllahun e saj, me djalin e saj, me këndë ko ka përciles të shkon me të. A pse burri s'do të marr me të?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 shentë. Kimë telefonat Twitter. Selamun <tum> <Laurie>? alejkum hoj. <,ife>? Alejkum selam <tum> wa <tum> rahmetullah. <rackeprin> Mallësh për live transmetimin. Amin edhe. Emisione të shkurtra që keni Plus TV. Desta hoj dyfyty me ti vo. Pyetja por është lidhje me Xhuman që po falet në Prishtinë Xhumoja e dytë. Çka është hukmi i dut që të i punë dhe më thonë që njëjtë në gjami ku falë gjumaja, por më falë dhe dyta, përshkak se ka herë po oblikohemi, apo më më më thonë po në imponohet, me falë gjumana dhe dyta. A shëna oh. tras më më më me falë dreke, a por gjumana dhe dyta. Po, qëtë? Njëjtë në gjami, me falë gjumaja ma herët. Po, qëtër? Qëtër pyshe? Edhe pyshe rizmoj shpektuar zikret e shumë ta qënë. Përsham lidhe me një qërtje. Për shembull, gjatë doljes për shteti që mbyllën këto kanonë për shëndetin ose gjatë zgjimit në xhef ose ose ose për shembull çka janë dhënë, a duhet të mos fatkuh në një dhënë me përgjithë apo duhet ta bëjnë alarmin, domethënë tantë të rrufin her pas kraposën të dyta. Allah i shpërblet. A qartë? Amin a ti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salam. Se për kë gjumosë dytë, çfarë kanë fol për të ndëmesën të kaluar dhe kanë përmendur se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 E pastaj kur kthehen on që kanë fal xhimon dhe ole fal xhimon, dy të dy të kanë fal xhimon. Me bu oksilene nuk bën. Duhet ata që kanë mundësi. Domthon me fal xhimon e kanë proligim me falën kuën e vet. Dhe kjo është e qartë. Por në çoftse pa shamos, ju që kemi rënë me student që në provime, që shkon provim, ai humbitit. Dhe ka mundësi shpesh edhe fat që thjesht shon provime për sakton ditën në xhimon në ora 12 ose në ora 1. Kur xhimon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 Ka anësorostaci i dërguari sallallahu alaihi wasallam për një veprim të saktuar ka përdor disa lloj të dhikreve, të përmendjes Allahu alahu. Nëse jemi përballë këtyre veprimeve që dikush, domethënë, ka përmend disa prej dhikreve, atëra është mirë që më bëni lërmani. Halle përmani këtu, hallë përmani më ato ekstremal. Do të mos më, mos më fokusohet më, më, më në një. Për shembull, nga ato që e përmendi kur ka dal nga shtëpia, ngande ka përmend një, një lutje të shkurtër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 Allahu edhe në masë mire. Kemi edhe një telefonat? Salam aleka, Agawq. Aleikum, salam, rahmatullah. Ma të një bëtjo jenë, Allah jëshë përbleti sholët e dhe dhe muslimat. Amin, Allah, ati, amin. Agawq, një fytje e kam. Falë, Allah. Baba, baba të zhizërët njën, i martu mështë, edhe isketa për kushive shtën, në isket gjëralit shumë, kësh pësh për jetë në në gjitë, Qy është të vlad njësë së kuptua? Baba i më artu më zisër? Po, baba është i më zisër, është me të të rengrua dhe këto e ka një. Po, po? Dhe dhe për gjenë dhe për këto për këshive i është i në shumë për mund, ka ma thonë e falja, për zvakte, nuk kje më në asë e më më më këshirë, këshirë të shpijë të në qitë në për sketë. Aha, aha, po, po, pa, po, po, po, po E qartë, E qartë, E qartë, E qartë, Allah e shpërbletë, Allah e shpërbletë atyë, edhe is poletaj, is poletaj, as gjami njështet, Allah e ullëzoftë, e ty Allah e, blet, Allah blet, edhe, e të një moftë. Amen, amen A A e shpërbletë. Ti këtë njëri dy gëra, fetarështë nuk është krema po gjuna po diqka, për këj ka kushtë të veta, nuk duhet njëri të me shikuj e pështeti dhe rahatin e vetë. Por për dhe me shku për jesit, Mohamedi sallallahu sëm ka përman, se njëri u që li ka dy gra, dhe njëres i bën për jesi, do dhe del dit në, gjuki, dit në gjukimit i shëmtuar dhe i gjymtuar, i prishën e formën e ti, gandënimi madhe i allahot azo gjallë. E më stohet e për një me etirat që e presit, për dhe i ka urdu pegamere sallallahu sallam, se edhe të këqërsët e fmive, të gjithë ata fmi, Çi kokë i bop, po mërdhi gatëna gruiko. Duhet të jenë të barabartë në trajtim para babës. Me dashjë dikon më shumë se tjetrin, kjo është e mundshme. Çështja e dashurisë është çështje zemrës. Mirë, po, nuk guxon të bën dallimin e dhënja. Na dëgjojmë nga njëra, dëgjojmë nga njëra. Do të thonë se ë një babash më e ka pasur një grua. I ka dy kaë grua. Ose u meta e grua, sa maran si. E ka marr gruan tjetër. Edhe me atë dytën ka fmi.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 E atë që ta ka marë baba, që s'ka pasë hak me ta marë, edhe atë zullum që ta ka, ka shkaktu baba, pa të shumë se Allah koma ta kompenzur në sholla. Allah koma ta kompenzur edhe në këtë bot, edhe në bot të të të të të Derso, bab, këtë mënyr, i bon të të mënyr, bon të të të të të të të të të të. Nërso a i babë, bo Allah që në këtë mënyur i bon zullum fëmive ti, që në këtë mënyur i bon padreth fëmive ti, që kështut cilët me ta,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 Për fund, po e tërfan fundi të fundit për sante, u rdani? Salamu. Aleykum, salamu, rahmatullah. A, kodin si vojshme me naskeru, se të kompa problem për ta, në modhën e vitrit. Po? Që shme folë. Diko të të tërinë e kote bashkë, diko shje të bëshkë, diko shje... Po, e qartëll. E qartëll. E qartëll. E pëse, u shkëpët lidhja, para se me përfëndu, po e kuptu matë që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 dhe ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam salatu leili mathna mathna. Po idha khashi ahadukum us-subha falyutrib bi wahidah. Ka tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam namazi nod dyre chat te dyre chat. Mi fol dy, do na dy edhe dy fol. Do na dy fol te dy. Ate kur friksoset pa njan sabaj, ta skuasa bajt, tash fundi kus vitet, that le te perfundon me nje. Kjo es vitri, nga sarabir vitri es tek. Es tek. Andaj domë fal 34 të falë 34. E ka fal tek. Domi fal 2 recate me dhënë tri me pesë. Et të fal pesë. Domi fal 2 unitë me dhon selam. Tani 2 me dhon selam. Tani më fal tri, më boj 37, e ti fal. Gjithë ta këtuën ndumshme që i ka pordor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domi fal 2 recate, pastaj më çu me fal me dhon selam, më fal veç një, edhe këtu fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj në formë që Ayesha që është më e përshtatshme për të, më e lehtë për të, ma Ma e për afroft për ta ndaftur. Tumënda për gjithë ato, ka versioni se është fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Emërve të falemi. Emrave gja di të ndajmë recitën që falemi natën, kur është shumë e vlefshme. Emrave gja di kur njerëz flajnë. Kjo është namazi më i vlefshëm, kur të gjithë janë gjum, të gjithë janë të hutuar, të gjithë janë të thelluar në gjumë, ti e prish gjumin për hir të Allahu xhalla wala, asht interes nuk i, as nuk i ke obligim uchu. Përveç gatishmërisë ndaj Allahu Xhellahu Ela, ndaj dëshirës për ta adhuruar Allahun këtku, e adhuroan Allahun te barekota, po duhem se Allahu Xhellahu Ela ka meç spërlysh problem të, të madh për këtë sakrificë. Po në çështë si mund si mëchu, falë para se marrëm më flet. Do me faln xhami, falen xhami me asi bash, gjithta këto janë të mundshme dhe të lejushme pa ndonjë problem të madh, Allahu e din më smire. Dhe sikur si edhe para lajmruam shikuet ndëruar, edhe me këtë pyetje, domethën Ne vim deri në fund të kësaj emisioni për sonte, sikur që edhe e keni të njohur. Andaj Resullallahu e mënduar që na mundsoi gjithmonë timin e takimeve të dobishme, të harit më së neve. Dhe Resullallahu si e mënduar që këto takime ti beqan Allahu xhallahu ala dhe ti bekon Allahu te barekatu, ne pra na lloxhallahu ala. Sikur që Resullallahu e mënduar që na mundson që në vartimsi të përfitojmë nga ajo që ndëgjojmë, ne të jemi nga ata që praktikojnë ata që e ndëgjojnë dhe e mësojnë. Më kaqë, ne pëndohemi përsonëtë, Allahu i shpër lefë, dhe në takimin arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.